Azoknak, kik mernek remélni. Első rész Holston 1. A gyermekek játszottak, miközben Holston a halálba mászott. Hallotta a visongást, amit csak boldog gyermekek hallatnak. Holston nem sietett, mi alatt ők tombolva dübörögtek odafen módszeresen, súlyos léptekkel haladt körbe-körbe a csiga lépcsőn, Öreg bakancsai pengtek a fémből készült fokokon. A fokokat, akár csak apja bakancsát, megviselte az idő. A lemállott festék erőtlenül lifegett rajtuk, főként a sarokban és a zajjukon, ahol nem koptatták őket annyira. A lépcsőkön, másod zajló forgalom nyomán kisebb felhőkben szállt a por. Holston érezte a csillogásig koptatott korlát vibrálását. Ez mindannyiszor lenyűgözte, miként képes a puszta tenyerek és a léptek súrolása évszázadok alatt így megviselni a célt. Molekulánként gondolta. Minden élet lekoptat egy réteget, ahogy a siló is felemészti az életet. A lépcsőn a közlekedő nemzedékeknek köszönhetően valamennyi lépcsőfok meghajlott kissé, a széleik pedig lekerekedtek, mint a lebigyeztett száj. Középütt a nyomát is alig lehetett felfedezni azoknak az apró ipari gyémántoknak, amelyek valaha a fokok tapadását szolgálták. Hiányukra csak a mindkét oldalon fellelhető mintázatból lehetett következtetni, a lapos acélból kiálló apró, éles szélű, piramisszerű kiemelkedésekből meg a festékpettyekből. Holston vénbakancsával vénfokra lépett, lenyomta, majd megismételte a mozdulatot. Beleveszett mindabba, ami a feledésbe merült években történt, molekulák és életek eltűnésébe, a porrá lett rétegekbe. Azt gondolta, nem most először, hogy sem az életnek, sem a lépcsőnek nem az F fajta létezés a célja. Nem efféle gyötrésre épültek a silót pohárba tett számódjára átszelő hosszú csigalépcső szűk korlátjai. Mint hengeres otthonunk legnagyobb része, láthatóan ez is más célokból készült, régel feledett funkciók ellátására. Most a főútvonal gyanánt használták emberek ezrei, akik ismétlődő napi ciklusokban közlekedtek benne fels, alá, bár Holston szerint jobb lett volna, ha csak vészhelyzetekben veszik igénybe, és legfeljebb pár tucatnyian. Újabb szintet hagyott maga mögött, a torta alakú háló teremrészleget. Miközben Holston megmászta az utolsó néhány szintet, egyre hangosabban hallotta a feje fölül a gyerekricsajt. A fiatalság hangja volt ez, olyan lelkeki, akik még nem voltak tisztában azzal, hol élnek, akikre még nem nehezedett rá minden oldalról a föld szorítása, akiknek még nem halt meg az elméje, hanem nagyon is éltek. Éltek, nem voltak kikészülve, boldog hangjuk leszűrődött a lépcsőn, strillázásuk nem állt összhangban, Holston tettével, a döntésével és az elszántságával, hogy kimenjen. Mi alatt közelített a legfelső szinthez, egy fiatal hang túlharsogta a többit, ami arra emlékeztette Holstont, hogy ő is a silóban volt gyermek, ott végezte minden iskoláját, ott is játszott. Akkoriban még irdatlan nagy világmindenségnek tetszett a füllet levegőjű betonhenger. Szintjeivel, elméleti lakás egységeivel, műhelyeivel, hidroponikus kertjeivel, meg a csőhálózattal teli vizes blokjaival hatalmas kiterjedésű világ volt, amit soha senki fel nem fedezhet egészen labirintus, amiben ő és a barátai akár örökre elveszhettek. Azoktól az időktől azonban már több mint harminc év választotta el. Holston most úgy érezte, mintha gyermekkora két-három héttel ezelőtt lett volna, s valaki más élvezte, nem ő. Egész életét serifként töltötte, s ez az élet súlyosan telepedett a múltra. Nem olyan régen pedig élete harmadik szakaszában tartott, egy titkos életben, túl a gyermekkoron és a serifkedésen. Ezek voltak az ő utolsó rétegei, a teljes megsemmisülés előtt. Három évet töltött csendesen, várva valamire, ami nem jön el soha, miközben minden egyes nap hosszabbnak tűnt, mint a korábbi, boldogabb életeinek bármelyik hónapja. Holston a csiga lépcső tetejére érve elengedte a korlátot. A sokat látott acél, íves csöve ott ért véget, ahol a lépcső, a silókomplexum legtágasabb helyiségeibe torkollott, a kávéházba és az ahhoz kapcsolódó társalgóba. Most már egy szinten volt a játékos visongással. A szana szét lévő székek közt világos alakok cikáztak, fogócskát játszottak. A káoszt maroknyi felnőtt fokozta. Holston látta, ahogy Donna szétszórt krétát és zsírkrétát szed össze a piszkos járólapról. Férje, Clark egy asztalnál ült, amelyen gyümölcslevek, Kancsók és kukoricalizből készült sütik sorakoztak. Odaintett a szoba másik végéből Holstonnak. Holstonnak eszébe sem jutott, hogy a köszönést viszonozza, erre sem energiája, sem vágya nem volt. A felnőttek és a játékba belemerült gyerekek mellett homályosan kivehető látványt nézte, amit a kávézó falára vetítettek. Zord világukból itt nyílt a legnagyobb zavartalan kilátás. Reggelitáj. A hajnal gyérfénye burkolta be az élettelen hegyeket, melyek Holston gyermekkora óta semmit sem változtak. Ott terpeszkedtek, ahogy tették időtlen idők óta, mi alatt Holston a kávéházi asztalok közt raj csúrozó gyermekből azzá a kiüresedett valamivé vált, ami most is volt. A hegyek tekintélyesen hullámzó ormai mögötti ismerős, rothadó égvonal erőtlenül csillogva tükrözte vissza a reggeli napsugarakat. Ősi üveg és acél állt a messzeségben, ott, ahol, mint gyanították, valaha emberek éltek a föld fölött. Egy gyerek, akit úgy vetett ki magából a csoportja, mint valami üstököst, Holston térdéhez csapódott. Lenézett, smozdult, hogy megérintse a srácot. Susan fia volt az. A gyerek azonban üstökösöz méltón, már el is tűnt, berántotta a többiek vonzása. Holstonnak hirtelen a lottó jutott eszébe, amit ő és Ellison nyertek meg az asszony halálának évében. A szelvény még mindig megvolt, magával vitte minden üvé. A gyerekek egyike... Aki mostanra már két évesen totyogna a többiek után, az övé is lehetne. Mint minden szülő, ők is arról álmodoztak, hogy dupla szerencsével ikreik lesznek. Próbálkoztak is persze. Miután kivették az asszony implantátumát, dicsőséges éjszakáról, dicsőséges éjszakára próbálkoztak a szelvényüket beváltani. A többi szülő sok szerencsét kívánt nekik, a lottóban reménykedők pedig csendben imádkoztak, hogy üres évet fogjanak ki. Ő és Ellison, akik tudták, hogy csak egy évük van, kipróbálták az összes babonaságot, mindent, amiről azt gondolták, segíthet. Az ágy fölé aggatott fokhagyma fűzérektől a termékenység megnövekedését remélték, a matracok alá két tíz rejtettek, hogy ikreket hozzanak össze, Ellison hajában rózsaszín szalag virított, Holston szeme alatt pedig kék festék volt. Nevetségesnek és kétségbeesett igyekezetnek bizonyult valamennyi, ugyanakkor viccesnek is. Boldogabb dolog már csak az lett volna, ha nem kísérelnek meg mindent, ha kipróbálatlanul hagyják valamelyik idióta babonát vagy receptet. Azonban minden hiába valónak bizonyult. Még le sem telt az évük, a lottójog másik párra szállt át. Nem próbálkozás, hanem időhiányában. A feleség hirtelen hiányában. Holston elfordult a játéktól és a kilátástól, s a siló kávézója és légzsilépje között elhelyezkedő irodája felé indult. Mialatt az utat megtette, gondolatban felidézte az itt vívott harcot, az idegek csatáját, melyen az utolsó három esztendőben Nap mint nap átment. Tudta, ha megfordul és belemerül a hatalmas kilátásba a falon, ha csak futó pillantást vet a folyamatosan romló homályos borús kameralencsék vetítette képre, az odakint lebegő szennyeződésre, ha követi tekintetével a hegy hullámosan gyűrődő vonalát, a redőt, amely az ingoványos dűnéken keresztül húzódott túl a városon, ki tudná venni az ő békés alakját. Ott azon a dombon láthatná a feleségét. Úgy feküdt akár egy alvó szikla, a levegő és a toxinok elnyűtték, kezét a feje alá hajtotta. Talán. Nehezen látta, alig lehetett kivenni már az újbóli elhomályosodás kezdete előtt is. Amúgy meg nem igen lehetett megbízni a látványban. A dolog úgy állt, hogy volt miben kételkedni. Így aztán Holston azt az egyszerű megoldást választotta, hogy nem nézett ki. Áthaladt felesége lelki összeomlásának helyszínén, ahol örök álmukat aludták a rossz emlékek, át a hirtelen őrület színén, s belépett az irodájába. Nézd csak, ki kelt ilyen korán, mondta Marns mosolyogva. Holston helyette se becsukta az iratszekrény fémfiókját, az elaggó dzsanérok élettelen hangon jajonktak. Gőzölgő bögrét vett a kezébe, majd feltűnt neki Holston komorsága. Jól vagy, főnök? Holston bólintott. Az asztal mögött függő kulcs tartóra mutatott. Megyek a fogdába, közölte. A helyettes mosolya lehervadt. Mansz zavartan ráncolta a homlokát. Letette a bögrét, és megfordult, hogy leakassza a kulcsot. Mielőtt háttal volt, Holston még egyszer utoljára tenyerébe dörzsölte az éles, hideg acélt, majd a serif csillagot színével lefelé az asztalra tette. Marns visszafordult és feléje nyújtotta a kulcsot. – Fogjak fel mosót? – bökött Marns hüvelykújával a kávézó irányába. A cellába, ha annak épp nem volt lakója, legfeljebb takarítani mentek be. – Ne! – mondta Holston. Fejével a cella felé intett, jelezve helyettesének, hogy kövesse. Megfordult. Az asztal mögötti szék megnyikordult, miközben Mars felállt, hogy utána menjen. Holston a cellához lépett. A kulcs simán belement a zárba. Az ajtó jól megkonstruált és gondosan karban tartott zárszerkezete élesen kattant. Egy halovány zsanér egy elszánt lépés, egy taszítás, csengés és a megpróbáltatásnak vége volt. Főnök, Holston a rácsok között kitartotta a kulcsot. Mánsz lenézett rá, s némileg bizonytalanul, de elvette. Mi történik, főnök? Szója polgármesternek, mondta Holston. Sóhaj teresztett meg, keserveset, amit már három esztendeje tartogatott. Mondd meg neki, hogy ki akarok menni.